Coses bones, si a més de breu són solidàries, són tres vegades bones. El restaurant Arola va acollir ahir a la tarda la festiva i luxosa clausura del projecte Tapa Solidària, en el qual han participat 62 restaurants de la ciutat per recaptar fons per al casal d'infants del Raval. La iniciativa consistia en la inclusió d'un preu d'un aperitiu solidari a les cartes dels selectes locals participants i la donació de 0,50 euros per unitat de la veterana entitat de la ciutat vella. El meridatge entre gastronomia, ciutadania i solidaritat no ha donat mai resultat, ja que els establiments han aconseguit servir més de 40.000 tapes i això es tradueix a 20.000 euros. A més de conscienciació de la necessitat de la col·laboració ciutadana per ajudar a les entitats socials en situacions tan crítiques com l'actual, en què un de cada quatre nens viu en la pobresa, i això per als organitzadors és el més important. La iniciativa del Casal dels Infants apadrinada pels madriàtrics germans Albert i Fernandrià, s'engloba dintre d'un nou corrent al qual s'han vist empreses, empreses, la gran majoria, per no dir totes, de les associacions dedicades a l'ajuda, als més desfavorits. Són entitats que, per una banda, han experimentat una ratejada en les ajudes públiques i privades per poder portar a terme el seu important objectiu, i per l'altra, han vist que el nombre de persones necessitades que truquen a les seves portes no para de créixer. Malgrat l'èxit de les tapes i després d'un enfàtic i sincer agraïment als prestigiosos restaurants participants, en Dani Junquera, president del Casal dels Infants, va començar el seu discurs al sumptuós escenari parlant d'un faracàs, el de l'obtenció de socis. Després de tres mesos amb trictips sobre els nostres projectes als millors restaurants de Barcelona, només hem aconseguit nous socis nous per al Casal, va sentenciar. Albert Adrià va acollir, va recollir el guant i va assegurar que aquest punt serà el primer que treballaran per a l'organització de la pròxima edició. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble que us parla i acompanya Patricia Soler i Jordi García.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 I avui tenim un titular que ocupa doncs, les portades d'alguns diaris i que, evidentment, nosaltres ens hem de fer ressò. I es tracta de que l'Ajuntament ha expulsat 60 famílies de Sant Andreu per, const per construir dues zones verdes. L'Elvira Moreno, veïna del carrer de Jorba, convidava ahir tothom qui volgués entrar a la seva petita vivenda, tan humil com perfectament ordenada. El seu objectiu era mostrar i demostrar que està en bones condicions, perfectament habitable. A l'Ajuntament argumenten que ens hem d'anar perquè les cases no tenen cèdula d'habilitat, però fa 25 anys que hi visc i pago religiosament el lloguer. Asegurà la dona, una de les impulsores de la plataforma Salvem el casc antic, nascuda després de la presentació a mitjans de desembre de la modificació del Pla General Metropolità, que preveu la desafectació de 240 de les 300 finques que el vell pla preveia tirar a terra. El problema, és clar, no està en les 240 desafectacions, sinó en les 60 finques que que segueixen sota la piqueta per donar pas als dos nous eixos cívics que Trias va plantejar crear. Al barri ningú entén que en temps en què es tanquen urgències i els nens estudien en barracons, s'inverteixin 21 milions per crear unes zones verdes que ningú ha demanat i, el que encara és pitjor, per fer fora famílies de casa seva resumeix l'Ivan Altamira, portaveu de la plataforma i veí del carrer de Sòcrates, un altre dels que segueix afectat. Doncs hem de dir que les primeres cases que el pla preveu excropiar són precisament les de Jorba. Allà viu des de fa més de 30 anys Carmen Manzano, per citar un altre exemple, que hi passejava el seu gos mentre compartia el malestar amb la resta de veïns. El projecte està plantejat en 10 anys dividits en dos lustres i el carrer de Jorba entra en el primer. L'objectiu és obrir el que l'Ajuntament coneix com a eix cívic i els veïns com a eix cínic aferrant-se al ja clàssic joc de paraules paral·lel al carrer Gran. Doncs una zona verda que el regidor del districte, en Raimon Blasi, veu com necessària en un barri tan dens i els residents consideren totalment prescindible i que no justifica en absolut l'expulsió dels veïns. A part de la total desinformació oficial entre el veïnat, s'ha fet una sessió informativa general, però els afectats en cap cas han rebut cap carta personalitzada exposant-los a la situació. Els veïns temen que la suma de les indemnitzacions sigui irrisòria, ja que el sol està qualificat com a zona verda i les vivendes són, en la majoria de casos, molt petites. Aquí viuen treballadors, fills i nets dels obrers de la maquinista, la Pegaso i la Fabra i Coats. Les cases són humils, però són les nostres cases i volem seguir vivint-hi. Exposa Altamira, que vol... Sentir parlar que no vol sentir parlar sobre indemnitzacions, ja que la seva lluita se centra a quedar-se al barri. El nostre objectiu és la desafectació total del casc antic. Que ens deixin en pau, insisteix el jove, fill i net del barri, que ja encara tots en diuen poble. Doncs cadascuna de les 60 afectacions constitueix un cas diferent. Hi ha cases en què viuen els seus propietaris, cases llogades, cases buides i isolars, sense edificar. Les condicions de l'expropiació seran doncs, diferents segons la situació, però el regidor del districte va assegurar ahir que tots els afectats que hi resideixin tindran dret a una indemnització econòmica i a re rellotjament i que els més grans de 65 anys tindran l'opció de quedar-se a casa seva si ho volen. Tercera premissa que sorprèn, ja que fa bastant inviable el projecte, i encara més el calendari, ja que en aquestes velles cases del casc antic resideixen sobretot persones grans i la intenció municipal és executar la reforma abans del 2022. El regidor Raimon Blasi argumenta que aquesta clàusula es deu al fet que pensen sobretot en les persones. Els veïns ho veuen amb uns ulls ben diferents, acusen l'Ajuntament en general i a la regidora d'Hàbitat Urba en particular d'obrar amb absoluta improvisació. És el mateix que ha passat a les Glòries i a Can Betlló. Primer presenten el pla a Bombó i Platarets, en el cas del projecte, per al casc antic de Sant Andreu, pel regidor d'Hàbitat Urbà, Antoni Vives, i la seva mà dreta, l'arquitecte cap Vicente Guallart. I després s'adonen que és inviable. Asegura Xavier que té la vivenda desafectada, però que a la plataforma com gairebé tothom al barri. No es tracta d'una lluita pels interessos particulars d'uns propietaris, sinó de defensar el barri, afegeix el jove. Doncs hem de dir que en aquest punt en realitat ja estan tots d'acord. En Raimon Blasi insisteix a dir que l'objectiu de la modificació del PGM al Pla General Metropolità no és altre que protegir el casc antic. Per aquest mateix motiu, subratlla, s'han desafectat 240 de les 300 parcel·les en joc. Quan érem a l'oposició ja recullíem firmes per aquesta protecció, recorda en Raimon Blasi que posa èmfasi en la necessitat de garantir la possibilitat de travessar el nucli en sentit sud-nord des del parc de la Pegaso fins a les antigues casernes, per un eix intern del barri. De moment, fins al pròxim 20 de març, es poden presentar les pertinents al·legacions al pla i els mandataris es comprometen a estudiar-les d'una amb una. Diuen que estan oberts a diàleg. Doncs aquest serà el principal, el principal tema que tocarem a, a, en el nostre programa d'avui. I també informar-vos que la Nau Lluvenov us ofereix Precisament avui, l'última funció de l'espectacle de Sade Was Myself. A partir de l'obra de Mihima Madame de Sade, companyia Maria Estoyanova, avui és l'últim dia a les 9, a la 9 i va de saber que el preu de l'entrada és de 12 euros, però que si sou amics de la neu és de 10. I perquè es fa una miqueta la idea del que podeu veure, doncs Sade Was Myself parte de d'una història real, descriu gairebé 20 anys des de que va deixar Bulgària el seu país d'origen i el seu esforç per oblidar les seves arrels, l'idioma i l'ocultura. L'obra de Madame de Sade de Mishima, What's Myself, eh, dona un impuls i e inspiració per profunditzar en les tres preguntes que són la columna vertebral de l'espectacle. Si no sóc jo, qui? Si no és d'aquí, de on I si no és ara, quan? Maria Estollanova. La durada és d'uns 75 minuts aproximadament i podeu comprar les entrades, ara sí, pel teleentrada i també una hora abans a la taquilla. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una mica una pausa, escoltem una mica de música, però tal i com us hem informat avui parlarem d'aquest tema que tant preocupa els veïns com és el casc antic de Sant Andreu. Això serà d'aquí uns moments. <plausos> Va trobar a una sala mig buida, buscant un somn i fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir milers plurnes, aquella història va canviar-li el món. Va perdre tot, la partida i la vida, cada ciutat li es miquola i pagar per tenir-la. Tantes excuses per anar tot sol, però cada cop amb un clor la perdim.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 Sí. Hi ha una desafectació mitja no? perquè si els 300 eh, habitatges previstos per a expropiar només 240 al final eh, es desafectaran doncs, el que proposa l'Ajuntament no és ben bé el que, que demanàveu vosaltres no? no et sento gaire bé eh, amb Em sents millor? Sí no, que, això, no? que, que apostareu per la desafectació total de, de les cases no? que, que, que, estan, que es preveuen eh, expropiar-se no? I esperem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 les continuem afectant, és perquè volem fer un eix cívic que uneixi el, parc de casernes, el futur parc de casernes amb el parc de la Pegasso. No? Uh -huh. I els veïns, evidentment, van dir que nosaltres això no ho hem demanat. Clar, hem demanat exacte. un eix cívic per allà, per passejar, uh -huh. a canvi de tombar cases de terra. Això no ho demanen ningú. Hem uh -huh. demanat que es desafecti tot i uh -huh. que es protegeixi. Uh -huh. I això és el que l'Ajuntament sembla que va anotar i que repensarà aquesta proposta que feien de l'eix cívic. Uh -huh. Precisament ara parlant sobre el Consell Ciutadà,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 perquè, clar, estalviem-nos els diners, busquem la manera de complir amb l'esperit del pla i de no afectar ningú, a més a més en la situació actual que ens trobem, doncs, de dificultats de l'accés a l'habitatge, pèrdues d'habitatge per que la gent està a l'atur i no pot pagar, bueno, tota una sèrie de coses que també, eh, doncs, no és el que volem. Mm -hmm. Creus que el Consell Ciutadà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 hi ha una causa comuna per la que ha treballat tots uh -huh. junts, eh, tothom que a, a, també va assistir que la seva casa es salvava, doncs també va demostrar la seva solidaritat i la seva demanda perquè uh -huh. no s'executés aquest aix cívic i se'ls salvessin també les cases dels que a, de moment queden afectats. Uh -huh. Sí, però mi, molta de la gent que no està afectada estava allà només sí, per, sí, sí. Per, per, per, per recolzar no? els, exactament, els exactament, afectats. Exactament, perquè clar, això, és, això és, una, és una cosa que de moment és provisional, uh -huh i fins que no sigui definitiva els que de moment se salven tampoc ho estan eh, segur mm. saps? fins que això no sigui definitiu ni uns ho tenen salvat ni els altres mm -hmm. eh, perdut mm -hmm. val? Després del Consell Ciutadà quin serà el següent pas de mobilització?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 També? sí, sí, Clar. no, caure cauen perquè nosaltres hem mm. fer el quarto de bany uh -huh. apujat, com totes les cases apujat anar a les cases del darrere i per poder tocar les parets vam haver de posar tot un sistema de puntals i, i tots uns ferros per, uh -huh. perquè si no, si haguéssim tret senzillament la paret que aguantava el quarto de bany antic la casa de darrere hauria cedit vull dir que aquestes cases unes s'aguantan amb l'altra són indivisibles no, no es pot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 La informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc. Molt... Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ens posem seriosos perquè val la pena parlar... Què passa, això? Ja m'has de fer a l'altera. Perquè hi ha activitats que val la pena que puguem caudir com per exemple la que es realitzarà avui aquesta tarda al Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca, que us ofereix la inauguració d'una exposició. Doncs sí, avui a les 6 i mig de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29, hi ha la inauguració de l'exposició Obra d'Autor, que és un recull de l'hora dels professors del projecte de tallers voluntaris de pintura i dibuix del Paco Almanza, el Robert Gago i al Josep Ventura. L'entrada és lliure, però és d'aforament limitat, així que tindreu que córrer una mica per arribar als primers. I atenció, perquè si ens esteu escoltant des de casa i a hores d'ara doncs no esteu treballant, doncs el que us oferim és la possibilitat de que ho pugueu fer a través d'un programa que es diu Activat per l'Ocupació. Doncs un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, és a dir, la Generalitat de Catalunya, i Barcelona Activa, l'Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. Doncs, d'aquella feina a la Barcelona, doncs, informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. Més coses tenim. De què més es pot treballar? Doncs us oferiran una orientació professional.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 Uh, primer, doncs, què heu de fer? Apuntar-vos a una sessió informativa. L'accés al programa es realitza a través d'aquesta sessió informativa que es pot realitzar al districte de Sant Andreu també. A partir d'aquest moment doncs, podreu optar a assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual de formació per l'ocupació. Us ajudaran a triar les sessions més adequades a les vostres necessitats i interessos. I atenció perquè podeu consultar les sessions programades i inscriure's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 no és ben fruita i verdura. Aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la, de la parròquia de Sant Pacià. Noveles, literatura infantil, guies de viatges... Aquests llibres són donacions fetes pels baixos de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. I si ara estàvem al mercat de Sant Andreu, ens n'anem en cap a la Sagrera i topem amb la Nau Ivanov, que us ofereix una convocatòria de residència a entitats. El Viver de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la Nova Ibanof, on conflueixen arts escèndiques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música... Oferirem un espai diàfan i agradable de treball destinat a creadors i microempreses culturals. La Nova Banov és un espai de creació i difusió que dóna suport a iniciatives culturals i posa l'espai i els mitjans necessaris a base de creadors, projectes i microempreses culturals perquè desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tots facilitant la generació de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre ells. Molt bé, doncs jo és el que passa a la Nau Ivanov i el que passa a la Trinitat Vella és que per aquest diumenge hi ha un concurs de truites a la plaça antidrogues de la Trinitat Vella.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 Doncs això la Trinitat Vella i si tornem cap a la Sagrera, ara trobem una exposició fotogràfica que es diu Naturae Transformatae i que es realitza a la Nau Ibenov. La Nau Ibenov, de la Fundació Sagrera del carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 5 de febrer l'exposició Naturae Transformatae. Naturae Transformatae, naturaleses transformades, és un projecte iniciat fa anys format per dues sèries fotogràfiques,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 I qui és l'autora? Doncs Dolors Mateo, que va néixer a Barcelona en 1961, és diplomada en infermeria i ha estat alumna de Grisart Escola de Fotografia, a més que ara doncs és membre del grup de fotografia fotossegrera, una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia. L'entrada és totalment gratuïta. I a més, hem de dir-vos que les biblioteques de Barcelona ja tenen el seu propi canal de YouTube.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 Més coses, anem cap al Sant Andreu Teatre i allà trobem la pastissera i els fullets. Al el Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatri número 54, us ofereix a partir d'aquest cap de setmana la representació de la pastissera i els fullets. Un dia la pastissera Neus es neguitejava perquè pensava que, que a l'obrador hi havia ratolins. El que no sap és que hi ha uns fullets que des de fa anys viuen a la pastisseria i tenen el seu nom, i tenen el seu món. Dormen, treballen, juguen i es diverteixen. Després de diverses peripècies, la pastisseria i els fullets descobriran que és millor no fer-se la gitza i col·laborar per fer uns pastissos únics, els pastissos de fer riure. L'Està Quiro Teatre torna amb una bonica proposta de teatre i té-hi esplera de música i uns follets entremal·liats molt divertits. La durada és d'uns 55 minuts, l'idioma és el català, però el preu d'entrada és de 8,50 euros. És apta per a tots els públics i la podeu veure, ara sí, els dissabtes a les 5:30 i mitja, i els diumenges a les 12 del migdia. Doncs no, ens quedem al Sant Andreu Teatre perquè els lesigacs presenten Reacció, un text controvertit del dramaturg alemany Lutz Hübner. Durant tres setmanes torna Reacció, l'espectacle en què Lídia Linuesa i l'Albert Carbó interpretaran a maestra i alumna en una peculiar història de bullying del dramaturg alemany Lutz Hübner. Com diu Òscar Molina, director de Reacció, actualment l'educació navega malament.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 Molt bé, doncs aquesta, aquesta obra la podreu gaudir els divendres a les 9, dissabte a 2.15 de la nit, diumenge a 2.15 de la tarda i el preu és de 14 euros. I atenció, perquè demà us parlarem de, mm, del grup de pintors d'aquí de Sant Andreu, ja que en aquests moments doncs, està realitzant al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, un homenatge a Josep Mir Panareda, que va mm, formar part precisament d'aquest grup de pintors de Sant Andreu. En parlarem demà. Ara el que fem és acomiadar a la nostra companya, la Patricia Soler, i també al nostre company a la part tècnica, el Nacho Delgado. Ens acomiadem i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!